<laughs> ja nu ska ni få höra om ni vill lyssna på om ett par flickor som var ute på friöret här för det inte kunde få sig någon festman i Soxna hemma För Kajsa, hon tog er i två och Britta tog Pär Det börjar få bli svårt för att skaffa en kär Men ensam till Säppa är inte och det kan denna släppa man bara har vet <laughs> För det räcker inte att grösa ni gästherre till där jag vi att det finns i gräsmark att åka till sig. Och skulle jag gå till att stöpa i kväll. en käll ska jag ha, den begriper jag <laughs> jag i kväll. Så tänkte hjälpa Jälsa i Arvikas dag och ett hög från Frommand skog, hon var bra. Och så lades i bön och i skor utan lär, i traskolstav, och det kom en kev. Vi grävt margass de i i kring och vridit och vränt sig men fick ingenting. För man får gaffrin som man får gastrong som skär över den fibre hela de fångade. I tågsbjörn fick jag inte bra chef för Men allt vad de fick för i friing var nej. Och i sönder och ämpelig snarlig och song. Men man får gaffrin som man får gastrong. För <och Government> kom det till fryssa och sig till. Och så de himl, och och det brist över en mynta smil. Och man kan så och för ett slång. Men man får har flint och man får har trångt. Så tog vi och satt sig ner och grå Och gnota och vänta på båt. Kaffin på fryssel det förslutade sig på. Men han sa, du undrar jäntor, du undrar med, la mig och gå. Ja, då inte på att känna att näta blir lång. Och önskar de väl vore en gång, och hönan och fåran i göttare land. <går> och hemåt i vankan med stora i hand. Du inte få dem på helra nu, för sommar var språkna och lär i tid. Den slitsruta företod jag kyckor, så läskar jag tala upp för de och flickor om en ska försöka att och gå för att det skaffas en